Basme în limba română Chiar este adevărat! Odată ca niciodată, o găină a spus cea mai teribilă poveste spusă vreodată. Era atât de groaznică, încât celorlalte găini li se ridicau penele pe spate. Era o zi lungă și obositoare de lucru. Toate găinile erau gata de culcare în cuiburile lor de paie și printre ele era o găină cu pene albe. Găina gri privea ce se întâmpla. Se întreba de ce găina ar face așa ceva. Pentru că, pentru ea, ideea ca o găină să-și smulgă propriile pene era una groaznică, oribilă. Fiu, mă bucur că am scăpat de asta, pană murdară! Neputând să țină pârfa asta doar pentru ea, găina gri zbură din cuibul ei să le povestească celorlalte surate. Hei, de Haideți mai aproape! Am o bârfă! Ați auzit de găina aia aieurită? Își smulge toate penele ca să arate mai frumoasă! Cum să-i placă cocoșului o găină fără pene? Dacă eu aș fi cocoș, aș disprețui o găină ca asta! <gători> oh, ce groaznic! Cum se poate? Să-i fie rușine! Unde a ajuns lumea asta pentru numele găinii? Spune-mi că nu e adevărat! Într-un stejar, lângă coteț, trăia o familie de bufnițe. Mama bufniță avea niște urechi incredibile cu care auzea totul, plus o gură foarte mare care dezvăluia totul. Tot ce vorbeau găinile acelea. Sosind acasă, mama bufniță a povestit tot ce a auzit A fost o poveste îngrozitoare pentru micile bufnițe Erau amuzate și oripilate, dar mai mult înspăimântate de ideea unei păsări care își smulge singură penele, crezând că arată bine fără ele Dar mama? e acum o să mai zboare? <laughs> Găinile nu prea zboară așa ca noi, draga mea dar fără pene, li se va face frig și se vor îmbolnăvi Spune mai departe, mamă, povestea este și mai lungă? Oh, nu, nu, e prea târziu acum Hai, repede la culcare, toți trei, somnușor îngerași Mai târziu, după ce și-a sărutat puii care au adormit Mama bufniță a zburat să spună povestea prietenilor săi porumbei Trebuie să le spun și porumbeilor despre găina sa nebună știu că nu mă vor crede, dar trebuie! Mama Bufniță povesti totul despre găină porumbeilor. Ei au ascultat totul, nici măcar n-au clipit. N-au pus întrebări, au ascultat și au crezut ce spunea Mama Bufniță. Sigur în gheață de frig dacă și-a pierdut toate penele! Era ceva nou chiar și pentru porumbei! Pentru că le plăcea atât de mult să spună povești, au zburat în toate direcțiile ca să spună și ei povestea scandaloasă. Știți? Chiar e adevărat! Găinile din coteți își smulg toate penele pentru că ele cred că așa vor fi mai frumoase. Știți? Chiar e adevărat! Găinile din coteți își smulg toate penele ca să atragă atenția cocoșului! Știți, chiar este adevărat. Găinile din codețe își smulg toate penele ca să atragă atenția cocoșului. De la o singură pană au apărut mai multe pene și de la o singură găină au apărut mai multe găini. Până a doua zi, vestea șocantă a ajuns la urechile cocoșului. Cucurigul Trebuie să spun ceva! Poate nu o să mă credeți, dar chiar e adevărat! Trei găini și-au smuls toate penele! Am auzit de la ceilalți! Am auzit că erau îndrăgostite de cocoși! De ce n-am aflat asta mai devreme? Ce se va întâmpla pe vremea rece? Nu vor avea pene deloc! Și vestea despre găinile care își smulgeau penele era peste tot! Povestea circula de la coteț la coteț, de la fermă la fermă și, în sfârșit, în tot ținutul. În cele din urmă, vestea a ajuns la ferma de unde a pornit totul. Erau trei rațe triste care erau îndrăgostite de un cocoș. Ca să-i câștige inima, au început să-i smulgă penele ca să arate care din ele îl iubește mai mult. Și asta a continuat până și au pierdut toate penele. Îți vine să crezi? Dar chiar e adevărat! Când aceeași găină albă, care își pierduse o pană micuță, a auzit în sfârșit cele spuse, nu putea înțelege de unde a venit toată povestea asta. Era tristă și supărată și a spus... Ce se întâmplă? E inacceptabil! Găinile nu trebuie să-și smulgă niciodată penele! Eu mi-am smuls odată o pană care devenise murdară! Povestea asta n-ar trebui ținută secretă! Trebuie răspândită pentru conștientizare! Ar trebui să o spunem pe postul TV al fermei și la știri Știrea a apărut peste tot Toți au citit-o în ziare și au văzut-o la televizor ha, Veste tulburătoare! Nu știam că avem un canal TV pentru cotețul nostru? Sigur că avem! Cum să nu știi așa ceva? Scuze, dar n-am știut! Se numește TV. Ce înseamnă CCTV? CCTV înseamnă Televiziunea cooperativa cu Cutețurilor. E foarte populară! Și uite așa, povestea a apărut în ziarul de dimineață. Toată lumea a citit povestea despre trei găini aiurite, îndrăgostite de un cocoș de-al locului și care și-au smuls toate penele, iar acum în de frig, pe vreme rece. Penele le-ar fi protejat, dar așa, fără ele, toate s-au îmbolnăvit grav. Așa că foarte curând, toată lumea vorbea despre găinile aiurite. Cât de nesăbuite au fost să-și smulgă singure penele. Asta e numai vina mea! N-ar fi trebuit să răspândesc minciuni! Am să țin minte să nu mai transmit mai departe nimic ce nu-i adevărat! Am învățat o lecție importantă astăzi! Se spune că o minciună ajunge să înconjoare jumătate din lume... Înainte ca adevărul să apuce să se încalțe Găina gri a învățat o lecție prețioasă Așadar trebuie să ținem minte că Atunci când spunem altora povești sau vorbe Trebuie să fim atenți la ceea ce spunem O vorbă inexactă pe aici pe acolo Poate crea ceva ce ar putea să nu mai poată fi oprit Sau schimbat vreodată Așa cum dintr-o pană s-au făcut mai multe Cum dintr-o găină s-au făcut mai multe Povestea ar putea fi falsă, dar cum spunea și găina, chiar este adevărat.